Objava broj 4985, 19. listopada 1950. Izbavi nas od zloga. Izbavi nas od zloga. Vas često napastvuju kušnje koje su doista dozvoljene s moje strane, ali koje su uvijek aktivnost protivnika, pošto se on također bori za svaku dušu. I prema tome pokušava utjecati na ljudsko biće da mi se suprotstavi, time ga potaknuti na grijeh. Ove su kušnje uvijek prepreka za ljudsko biće, koje mogu prouzročiti njegov pad. Ipak ja ga, također, neću ostaviti bez milosti, kao protumjeru Sotoni. Ja ću, također, istupiti, izrazito i prepoznatljivo kada se ljudsko biće suočava sa presudnom odlukom, kada od strane lukavosti mojeg protivnika odgunu sa pravog puta, te je i dalje nesiguran. Onda je kratka, brza molitva dovoljna, misao prema meni, nas su zloga. Ja ću jasno istupiti naprijed, otkrivajući mu ispravan put i ukazat ću mu tamu drugog puta, i opasnost koja je prijatela da se zaputi o njime. Ja ću pomoći svakom čovjeku koji mi uputi makar jednu upitnu i molbenu misao. Ja ću zasigurno dopustiti da se kušnje dogode, jer neprijatelj je također ovlašten vršiti svoj utjecaj. Na posljedku, stvar u slobodnoj odluci volje, a za to ljudsko biće mora biti podređeno oba utjecajima. Dobrom, baš kao i zlom. Pa ipak, on ne treba bespomoćno podleći. On će uvijek biti sposoban pružiti otpor, pošto ću mu ja pomoći jednom kada je krenu putem k meni. I onda ću mu ukazati vrlo jasno koja ga sila želi ozlijediti. Ja vas, ljude, želim izbaviti od sveg zla. Želim vas osloboditi od kontrole onoga koji je pruzročio vaše ograničeno stanje. Moje je volja da postanete sretni, da se više ne osjećate potlačeni od strane onog koji vas namjerava upropastiti, koji vas mami da padnete i koji od ničeg ne preza da bi to napravio. On će vam se čak prikazati kao anđel svjetla ako misli kako će to biti uspješno. On vas želi posjedovati i koristi se lukavstvom i prevarom. A ipak, on će u meni naći svoga gospodara, jer jednom kada je duša odabrala mene, ona više nikad neće pasti njegovom žrtvom. Ali ja osi ga čovjeku kojeg je on porobio, jer on će ga držati čvrsto zavezanog, sve dok me potonji ne zamoli za pomoć, koja će mu zasigurno biti dodijeljena. Izbavi nas od zloga, Često izgovarajte ove riječi u vašem srcu i uvijek ćete osjetiti moju pomoć, jer sa ovom zamolbom vi svjedočite meni, pošto me zazivate za pomoć, da vam pomognem protiv onog koji je moj protivnik i vaš neprijatelj. Amen.